Pitanje svetog evanđelja po Jovanu. Slava tebe, Gospodin, slava tebe, ozimu. ono, htjede Isus izići u Galilejo i nađe Filipa i reče mu йде за mną, a Filip ješe zvica iz ide izградa Andreva i Petrova. Filip nadzieen na ta najlejrečemon, Našli z monoga, za kogapisaamos se uzákonu i prorosie. Исуsa, Sina Josefova na zarećani na i rečemu na ta najlo. Iz Nazareta može li biti što dobro?» «Reče mu Filip, dođi i vidi!» «A Isus vide Natanaila, gdje dolazi njemu i reče za njega, «Evo pravog Izrajica, u kome nema lukastva!» «Reče mu Natanailo, od kuda me poznaješ?» podgovori Isus i reče mu, Pre nego te pozva Filip, vidjeti te kada pod smokom. Odgovori na ta najliju rečemo, ravi, ti si sin Boži, ti si car Izraide. Odgovori Isus i rečemo, zato što ti kazak da te vidjet pod smokom vjeruješ. Vidjet ćeš više od ovoga i rečemo, Zaista, zaista vam kažem, od sada ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije kako uzlaze i silaze na Sina Čmovječijega. Reče gospod ljudejima kojim udođoše, ja sam rata, ako ko uđe kroz zame spavšće se i ući će i izići će. I pašu će naći, lopov dolazi za drugo, nego da ukrade i zakoljeju kropasti. Ja dođo da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri život svoj polaže za ovce, a najavnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, Vidivu ka gde dolazim i ostavlja ovce i bieži i vu razgrabi ovce i raspodim. a najjami bieži je je najamni i nemari za ovcem. Ja sam fasti dobri i poznajem svoje i mojemen ne poznajom, Kao što oac poznaajmene i ja oca. I život svoj polažem za ovce i druge ovce ima koje nisu od ovoga potđa i te mi valja privestiti i čuće glas moj i biće jedno stado i jedan pastir Tebe, God, Spodi, slava Tebe, Господи! Slava Tebe! Ređimo! Mladim, Sina i Svetoga Duha. Amin. Ja sam prasiv dobri Poznajem svoje stado i ono poznaje mene. Kao što su apostovi poznali Boga kao pastira, a vično ga upoznali. Tako od crkva do dana današnjeg svovesno stado drži u tom poznanju. Uvodi, prosvećujući nas u to stado, duhovno svovesno, i onda svojim životom održava to svijest. Tu vjeru, ili to poznanje Boga kao čoveka. Tako je bilo u dane svetih apostola, tako je i dan danas. Gospod je sebe Predao apostolima, Duhom Svetim, poslavši ih da ga objavljuju, da ga svjedoče. Davši im vlast i silu i dostojanstvo da tamo gdje budu oni, da će tamo i on biti. I da oni koji budu slušali njih, da će zapravo njega slušati. Oni koji budu gledali njih, da će zapravo njega gledati. Da oni koji budu vjerovali u njih, da će u njega vjerovati. Da oni koji budu poslušni njima, da će zapravo njemu biti poslušni. Ko vas prijima, mene prima. Ko se vas odričuje, Mene se odriču. A se mene odrekne, odrekao se onoga koji je mene poslao, kazujući na ocenom beskupu. Ja moje poznajem po imenu i one, to jest slovesne ovce, slovesno sadu, mene poznajem. Tako i u crk. tako je i danas. Aprovje tog znanja ili te vjere, mi imamo obraćuju se se svakog dana. Biite crpva, E i danes, juče i s jutra, svakog dana, iznos i men. Ivi Apostova, jevi mučenika, ili učitelja, ili ispovjednika, ili podvižnika, stolpnika. Svakog dana se srijećemo sa nekima od njih, sa njihovim imenima, ikonama, žitima. I Gospod želi da ih mi znamo po imenu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 velika imena svetoga i velikog i svehvalnog apostola Filipa, jednog od dvana istorica, velikog arhijereja Grigorija Solunskog čudotvorca i velikog cara Justinijana, za koga predanje kaže da je bio našeg slovenskog, čak i srpskog roda. Ni gospod zna da po imenu. Nije Grigorije Palama, Grigorije Bogoslov. Niti Grigorije Bogoslov, Grigorije Čudotvorac. To su različite ličnosti, sjedinjene blagodaću Duha Svetoga, ali crkva njih razlikuje posebno cijeneći njihov trud, njihovu urišnost, a opet duhom svetim ujedinjujući ih u jedno mistično telo u Hristu. Zna bratje Isus se ne samo njihovo ime, nego zna svaku dolgku na glavi, znađe ime svaka čestice moštiju i one koje su u kivotima I one koje je zemlja pohranila, ne samo njihovih mošćev, nego svakog onog koje je život svoj prinio život u dalcu. Svaka koščica, braće i sestre, svijetli i nebo je prepoznaje, jer svijetli nebeskom vječnom svjetlošći.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 Kako je moguće poznavati Boga, a ne poznavati apostola? Kako je moguće biti u Božijem stadu, a ne poznavati pastir? Po imenu. Kako je moguće biti čedo crkve pravoslavne, a ne poznavati velike učitelje crkve? Među njima i velikoga arhijereja Grigorija. Ili među caravima. Kako je moguće biti blagočestiv cara ne poznavati velikog Konstantina? Ili Justinijana? Ili Milutinu? Ili Stefan Dečansko? Ili Lazara?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 Posvetjuši je premudrosti Božjoj, Gospodu Isusu Hristu, ovaproćenom Bogu, da je u oltaru postavio takvu časnu trpezu kakvu svijet nije gledao. Vjerovatno da je i danas nigdje nema takva. Jer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 koja se ugažu u besmislene projekte, na primjer fudbalski stadion, besmislene hoteli, nepotrebne zgrade, građevine, pozorišta, bioskop. Kažu da je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 tek što malo umornog naroda, daleko od onog carskog raspoloženja, prisutno dolazi, odlazi, ulazi, izlazi. A on, isti kao u vrijeme cara Justinijana, tako i danas, isti on prisutan u crkvi i isti je on, braće i sestre,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 рам Velikog cara konstantinu naručavali nama za dužbine velikog i Svetoga kralja mi lutinom tu manastir u bogorodici bogorodice, bogorodice ratočke nekad carski nivo carska svjes o carsvo nebeskom i o caru nebeskom koji je tu na zemlji zacaren, a danas na ogastičnom stovu, koji se razmontira za nekoliko sekundi i ispakuje u gepek nekog automobila. Ova Jusinijanov, duhovni razbojnici, najamnici, uzeli su biedno vjerujući da će se obogatiti ako ga prisvoje i na neki način iskoriste, samo ne na onaj najbolji, jedino mogući da na njemu prinesu žrtvu, nego da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 Njega samoga u svetim tajnama predavaju. Kako mi možemo da znamo i da cijenimo crkvu, ako nas ne nauču? A pa ko će nas naučiti? Evo, apostol Pavle u ovoj poslanici govori ne samo ovim učiteljima, profesorima, doktorima, magistrima, koji jedva znaju kojim glavu nosi i u crkvu gotovo da ne zalazam. A silom prilika narod, omladina, svi usmjereni na njih. Da slušaju njihova predavanje Da prihvataju njihovu predaju. I izdaju otačkih zavijeta. Da primaju kvarno predanje, ne svetotačko, nego ono gažno, iskrivljeno, opasno, ubitačno, jeretičko, vrlo često i otvoreno, demonsko, kao što danas učenici naših škola primaju učeći Na častovima iz seksologije. Kakva teologija potrebna je seksologija? Kakvi bogoslovi potrebni su seksoloze? A crkva, evo i danas, ponavlja Filipovo ime, Grigorijevo ime, Justinijanovo im, imena Trojice koja svjedoče o Trojici u jedinici. Sva Trojica, braće i sestre, živeli u različitim vremenima, govore o Svetoj Trojici. Predanje kaže da smo liturgijsku himnu jedinorodni sine i slove Boži, I upjevamo na drugoj slavi da smo je dobrili upravo od svetog Justinijana. Zamislite, cara koji je liturgijske himne stvari. I evo crkva ih je usvojila. I mi svakog dana na liturgiji pjevamo tu himnu. Možete zamisliti kakva je to nivo svijesti bio. Kakva pobožnost.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 I na svoj odnos prema crkvi, na svoj odnos prema bogorodici. Ajde ti malo razmišljaj, djeluj i kreći se u tom pravcu. Ili naš sveti Sava stavio žiču, slava Bogu, i mnogo puta rušena, spaljiva, evo je danas opet blista. Pa o čemu nam govori? Samo malo pažnje i crkvene svijesti, I vidimo da govori o vznesenju gospodnjem. O čemu Hivandar govori? O vavedenju Presvete Bogorodice, a studenice u Spenih. I ovaj naš hram, koji su nam sveti preci sazidali, i ostavijumju u nasoj isto posvetila na Bogorodicu, i svi naši hramovi, i oni obnovljeni i novo sagrađeni, i oni srušeni Svi oni, braće i sestre, kao zvijezde na nebeskom, duhovnom svodu govoreno. I ta blagoslovena, blagodatna astrologija postoji u našoj crkvi, ali mi se orijentišemo po drugim zvijezdama i po drugoj svjetlosti, netvarnom.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 Nećemo se snaći, braća i sestra, neka što nećemo naslijediti vječni život, nego ćemo naslijediti muku, vječnu muku, vječnu prazninu, vječnu bijedu, vječno siromaštu, vječnu tamu. Sve ova osvetljenja, ovaj light show, ko imamo i u kome nemalo i učestvujemo. Sve to, i sestre, pred veliku tamu. To je najava velike tamne, guste, neprobojne tamne. Jedina istinita svjetlost dolazi od oca svjetlosti. Dolazi i došlo je kako, je kako je Filip vidio i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 Aposta u Filipe. Vidio bi i na tenajlog, A te kako su to uzvišeni događaj? Kaže, i vidjevši ga. A koga vidjevši? Vidjevši nevidljivog, vraću i sestri. Vidjevši samoga Otca u ikon u sinu njegovu. To je, to je strašan događaj. Vidjenje lica Božje. A viđenje lica Božjeg je isto što i viđenje svetlosti. Posle se na tavoru ta svetlost i projavio, otkrio je Gospod šta je on donio ljudima. Otkrio je svetlost bratije Jesse koja prevazilazi zji svetlost sunca. Čista ona bila, prečista, svetost. Onda Kad uopšte nije bilo struje i svega onoga što struja mora da pokreće. Sve ovo danas što mi imamo, iz, izvuci iz zida i sve puče. Nema ničega, ali baš sve. Svi ovi pogoni, sve, sve, sve, sve, sve ovo što trese, potresa, samo se izvuče iz zida i kraj. I stalno moramo da dopunjujemo, puni, puni, punjač, je si punio punjač, zaboravio sam punjač, stalno one crvene lampice govori da se nešto praznje, se ispraznilo, a ona sirenica, onaj alam govori da ti je još samo nekoliko sekundi života. U crkvi nije tako. Crkva je puna, braća i sesto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 kojom crkva izobiluje, ne tražimo. A ako uđemo u crku mi tražimo nešto drugo, a ne njugo, to jest ne njega. Jer, blagodaću, braćo i sestre, Bog je prisutan. I nikoga ne traži.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 Svonike na njivi gospodinu, svešteni, episkope. Svi su oni naši učitelji, ali apostol ponavlja, ne bez razloga, zna on jer duhom svetim govori, iako imate na hiljade učitelja, zapamtite, nemate mnogo otaca, sveti otac i mi braćui i sestre imamo mnogo učitelja ali nemamo bez jednog svetoga salva imamo mnogo učitelja nemamo bez jednog svetoga Vasilija Ostroškoga i svetoga vladiku Nikolaja svetogavu Justina koliko je bio učitelja sveštenika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 te formi saća svist i uduvati će nasati ne samo vuci nego tigrovi togovi koji će ujedati i pogapti uvijek tako bilo nek bi dao gospoda i mi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 Свете просветители свете равно поовне. Свете апостое, а он преко njih и ради njih поštoovat и druge учители, А са свима njima и njima научучени, ovdje pred svetim prestolom nebeskoga cara da proslavljamo ime koje je iznad svakog imena ime Isusa Hrista zajedno sa Otcem Njegovim zajedno sa Duhom Svetim Gospodom životvornim i danas tako da bude daj Bože i u wiekove, u wiekove. Amen. Amen. Bože,